זה יולד שם. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון. אדוני יספור בכתוב עמים, זה יולד שם, צלע. ושרים כחוללים, כל מעייני בך.